بسم الله الرحمن الرحیم اللہ حلی اللہ سلی علیہ محمد و آلہ و بارک و سلیم ولم ترامن ولین غیر منتصرین ولا من عدوین غیر منقسمین دا ایک سو جتکس نمبر بیت او اتم نمبر بسل شورو دیو بیان دی جہاد دی نبی علیہ السلام او دی صحابہ کرام و عظمت او دا غیخو بے زکر کے نو د دې دماغو من سره به داندي چې پرون کوم بیت ذکر شو ومن تکم برسول الله نصرته چا د نبی له سلام بواسطه باندې او د نبی له سلام په نسبت باندې د الله جل شنهو د طرفنا امداد ملو شو نو بیا کده د ملاقات په یو ځنګل کې بیابان کې د زمری سره وشي نو هغه هم چپا دي شي غسوي لنی شي دل تک ولن ترى دام داګی به مزید وضاحت ته یعنی چاته د جن ویلی سرات والسلام په نسبت نسبت باندې الله تعالی جل شانه او د طرف نه امداد ملو شي نو بیا به تو وینئ نه اي مخاطبه یو ولي دوست الله او دوست نبیلی سرات والسلام غیر منتصرین چې دا هغه امداد نه پلي بلکه خامہ ہادارین دات شې السلام او د غننګی په توفیل د والسلام سره والا منا دووی نو داري وی بنند ته دښمن غیر منقسمی چې اغل چا د چې السلام په واسطت سر انداد ملو شي نبیاوت اس یو لوی ویننه او اس یو دښمن مبیننه چې اغل لن تارا دا دد رؤیت نه د رؤیت دستر ګولیدل ته لکې او د زندګي مصنبر رحم الله مخاطب اغا په خپل بیت سره یو مخامخ سړی په خپل بيد سره مخاطب کړی دی چا غیر معین دی او من او دام کې دي شي چې د په بيد خپل ځان مخاطب کړ او من ولي ولي د ولاي لينري او ولي په ماننه د دوست راضي ملګری سره راضي اولیاء بیا د ولي جمع دا اولیاء الله تعالی دوستان او د الله تعالی ملګری وغيره موندا سو او مون تصوارين فصيغه د مفعول د فاعل سره انتصار امداد ته ویل او غيره منتزنده معنا چي نه امدادي نه کړشي بیهی و دساره نویلی صلی اللہ علیہ وسلم تزمین راجعه دید ویلی آمین آدوین غیر من قصومی من قسم سین سره او من قسم دوار باب انفعال دی چی پس سین سرشی نو دا من قسم دید تیمی لگی گیر که یو سیز اگر با منز دوکی یای با منز درکی سلورز آئی که پینزز آئی که کچی هر حصد یو بلنجودای شی دی دیدین قسام ہوئی او ان ک سوام په ساعت سرجی د لېږي چې یوسی مات شيوي خو جززا د یو بلجو شي شي کلی یوسیزم کې ل را شي اووي او درې د یو بلجوې شي بر کې ا شانته یو شان یو شان شکر یو صرف چود د دمون قسم ووي سه والن طراوللی و اطفر دی او لن چې دی دا جازمری نا لن ناصبه دی او دا راضی د پار د نفی او دا ملیشی چې د لن کله په مضارع حل شی نو دا نفی د مدخول کې د ابد الابد پوری یعنی لا چې کله بخل مدخول داخل شی نو دا نفی د دخول عن القیهود تر قیامت بوریتان یهودیان نشی رازی که دلی تر سوچی تز دین, دین تر دین نیرانگلی نگرانگی فا این لم تفعلو ولن تفعلو قرآن کی اللہ تعالی کافران تبیلی دی مشکران تا چه تاسو تا قرآن پشانتی مسل پیش که او خپل دوستانو رو بلی فالخدایانم رو بلی فا لم تفعلو کتاس دا سیلو خلیش و لن تفعلو هرگزی نشی کولیو دل تکیم لن ترا دا یعنی تر قیامت دا پوری بتوینن ای محاطبہ لن ناسبه شو ترا فعل پایلی من زائده دی دا ولیین چی دی نو دا مجرور لبزن دی او منصوب چکمی محلن دی دا مفول بیہی دا دا پار دا ترا فعل او غیر منتصورین چی دی دا, دا مرک بیضافی صفت دا ولیین دی گویا ولیین موسوب تی او غیر منتصرین در سبت موصوب سبت در مفول در طرح او در من زایده دی او بیهی جدین در مطالق در منتصرین بسید در بیهی مطالق در منتصرین بسید او لا من عدوین غیر منتصویمی دا په ما قبل بان عطف تی او لن ترامن ولیینو لن ترامن عدوین دی دا په ما قبل عطف شو نو سنگا جدا من ولین غیر مون دا سرین ترکیبو داغرنگی من عدوین غیر مون قسمی ترکیب دیگی نو لن ترا با آن من ولین ما عطب شوف نو من بدل تم زاید شیو عدوین با هم مفول ترا دفارشی او غیر مون قسمی با مرقب اضافی صفت دا عدوین شی ولن ترا ای مخاطب تبویننی تر خیامت پوری من ولین هس یو ولی او دوست نبی له صلوات والسلام غیر مون د سرنج راغه امداد نېخلي شي به ہی بن وی له صلوات والسلام سره او بواسطه د نبی له صلوات والسلام سره بلکی خام خابه چې هغه دوست الله دوست نبی له صلوات والسلامي نو خامہ محبت هغه امداد کوي ولا منعدو نو وی بنه تر قیامته پوری هس یو دشمنه د الله او رسول غیر منقسمي ځای چ ټوټی شوی نی چې هغه غیر منقسمي چې ټوټی شوي باندېږي کی خامہ حالت الله تعالی غ ټوټی کړی او ختم کړی نپو نصرت شینو خامہ هه امداد شوي کور دښمن مقابله کښینو خامہ هغه دښمن الله تعالی نهستو نابود کړی د تبوینه نه ای مخاطبه هه سیو ولي چې داغه امدان نشي باندې سلام سره او به باندې ته هه سیو دښمن د الله د رسول چې داغه ټوټی شویني احل امتههو فی حرز ملتهی کله فی حلما الاشبال فی اجمی دا ایک فروم 37 نمبر بیت دیلتا ذکر دا د خبرېږي اسلامي او مضبوطه قلاله اونو مل سرت والسلام خلق دی مضبوطه قلاله خپل دعوت سره داخل کړي دي چې کم سړي دی کنا د نو دې په دنیا کې هم په امن کې دي او په آخرت کې هم دی پا امان دی دته کې وشو مانده بیت اول زکر کا احل امتہو نازل کلی دی نبی علیہ السلام امت خبرو فی حرزن پا حفاظت ملتی دی ملت, ملت خبر کې کلیت پا شاند اغز مری حل چدی اغن نازلی معل اشبالی حل چدی شي مع الاشبال اذا سرد خلو بچو في اجميل پا خپل پا خپل سوغالي او زنګل کي اجمي دا مخکي عجام لبه د ذيکر دی دي ته اغه زيدي ویل کي چې په کمجه کې زمري اوسيږي نو ال ته جکل زمري د خپل بچو سره داهر شینو بس بیا وته څوښني شوېلي احل لا احل الذي باب افعال او دبه مان د نزله سرراضي یعنی نازل کړی دین ویله سلام سلام یعنی انزل سره نازل کړی دین متادمان لا نازل کړی دین ویله سلام په اهل کې غمزا امیر دے اغه نبی ویله سلام و سلام تراجه او امته جديده مفول دي دغه اهللا او حرزن جديده حرز دا ویل کیږي حفاظت په معنا سره او حرزن اغه زیده حفاظتوم صلی به المحفوظه ملت هې ملت د نبی ویله سلام کل لیست دا د اسم دي د اسماو د اغزمري نه اغه اسد مونازي له خرازي اذن فر رازي مختلف الفاظ راغلي حل په معنا نزله سره معل اشبال اشبلو نه دب معنا بچي دا اغزمري اشبال ميجمه د بسره د بچو في اجمعين اجمعين جدي نداء اغه دې لريکي مونغي چې بکم يکي مري وشيږي احل امتهو و دن تکی احل بیت ترکیب بدا چی احل فیل بایل شو امتهو دا مفول بیه شو دفار دا احل او فی حرزن چی ده حرز مل دیهی دا حرز مل دیهی دا مرکب ازا مجرور دا في جا دا جار مجرور مطالع ترہ احل بیل بسی او کل لیف نو کاب جا دی جا رہ دے او اللیف جا دی مجرور دے او جار مجرور جرے نو دا حال دی دا فائل دا احلنا نا او حل بیارا روز تحل جرے حل پیل دی زمیر پاکی دا فائل دی معا الاشبال جرے مفلپیهی دی فی اجمی متعلق دی حل بزی دا پیل پیل متعلق او متعلق و مفلپیهی جرائیو دیشی دا جمله فائلیہ دا حال شدہ اللیخنا نو اغرز ول حال سره دا حال نه موجوده جار جار مجرور دغه حال دفاعل د حل نه بیا په دغه تر کیسره زدي ترکیب شو او غا حرز دا معنی د کی حدیث ته اغه اشاره د نميل سرت والسلام حدیثه مگر کی حدیث الله جل شنه فرمای چې من دخل لا اله الا الله کم سړی جلا اله الا الله قرات او بس د محفوظ شو دل بزا عذاب نه ورکوما او بل د داخلی دلغا حیرز دداری چې نویلاسات د سران د خپل اومت تپاره مختلف دعاگانان غختې دي په دوی باندې به په یو ځل عذااب نه راي او پین نه را ي په یو ځل بدی غل نه په مخ د مک بدي په یوځل ختممیږي نه مختلف باهتونو نویل سلام د خپل اومت تپار غختې دي نو دغه حیرز دی امت دی چې خپل اومتیانې دی ته او داخله دي او د خپل اومت تپارې مختلف به دعاگانان دي نو احل نازل کړي د نبی علیه السلام حرز ملتی ملت قلیت او ملت په حرص ملتې په عبادت د ملت خپل کې کله ز بشان غزمنی حل معل الاشبال دیغه نازل شي سره د بچو نه پی اجمي په خپل سو غالیږي او خپل زنګل کې کم جدلت کلمات الله من جد من جدلن جدلن و کم خصم البرحان من خصمیت دا مزید وضاحت تا ما قبل لی او دلته حال دا مقابل ذکر قید کد دوی مقابل تا کم سڑی رووتون دا حشر سی کم دل تا کی کم جد دلتا کلمات اللہ دیر کرتار آگور زولی دی کلمات الله اللہ جلشانو من جد جګړه کوون کو الله تعالی اغي په لکړي دي مقابله په لکړي دي فيه ببارد دین کې بوارده نبيله سلام کې چې کوم خلکو د دې سر جګړه په دې خبرو کې کړي د بدین د الله کې پر رسول الله صلی الله وسلم کې نو الله تعالی اغره غرزولي وکم خص خصما او ډېرګه د غالب شوی دی دلیل د اسلام من خصمي با جګړه کوونکو باندې نو دا جدل د دلیل چې فاعلن فضل معنی د صفت مشبثه غدا د پمانه جګړه کوونکې سره راځي او خصم جدیدا هم صفت مشبثه غدا په معنی د جګړه کوونکې حدود کې فرق دی خصم هغه جګړه کوونکې د تویلکی د جغم مقابل سره په دلیل سره لګیایي او جنگ او جدال جدل د دیلکی کې چې لا سخوا استعمال کوي د جوار هو جنګي دل ثبیا جدال ویل او خصم اغه <تصفيق> مقابل چې <مقابل> به <بي> دلیل سر جګړه کې لګي یي په دلیل سره نو زګړل دغه دواړه معنا جګړه کول واله سره او فرق وکړ که کشو کم جدللت نو دلته دغه چې کلمات د الله جستمر دي نو اغي د دشمن او جګړه کوونکو چې کم په دین د دی الله کې دي برصلی اسلام کې اغه را غورزولی دي او نهست نو په کړي دي مغلوب کړي دي او سه حمه بیلونه غالیب کړی دي او په همیشه الله تعالی هغه دلیل د اسلام غالیب کړی دي په نورو دلایل وباندي په کوم ځای کې هم چې د حق پرسته خبره شویده او د غیر دین سره مناظره شویده نو پوهه کړه چې د اسلام دلیل هغه غالیب کړی دي دا اوس په حالن په یوزای کې یو, یو مناظره شو ده يهودي سره ن مسلمان ته وي چې استاد بوخاری شریف حدیث حوالے ورکړی و چې پاغي کې او شري هغه لګي چې میسان دا, دا کلماتو وي دا کلمه وي او بیار بیار دی بیا روستو زهر او خربل څه چې زوخري دته سنوي نو په چې داري شادي نه ته د زهر اوسه اپ ازه مانده غا زهر اوس کله او بیا بیاګي دا احمدوغه جنا دا نقلي دي نه هغه دي ګره نقلي داس بخل اوس کې دا جواب شو دا دې بزرګون واقعيات دي دلیل د اسلام جوړي هغه غالب ګرځول دي په نورو تلایلو باندې کم جدل کم خبري دي مبنی على سکون دي په محل د نصر کې دا مفول بهي دي د مفول بهي واقع شو دي د وجه دخول د در په پیلي متعدی باندې او جدل چې دین دا فایل دي او کلمۃ اللہ دا مرکب اضافی فاعل د جدل اثرل شو او من جدل ان چې جر مجرور متعلق دا جر مجرور دی خدا تمیز د کم خبرینا دا تمیز دی یا زائده تمیز د کم خبرې کرا غلی دی او فیه کې دی دا متعلق پځا دی لون بسی نو دا خپل فاعل او مفعول به معنی خپل پای له متعلق چرایو دی شي جمله بلی دا او كم خصم او كم خصم البرهان من خصمي دا عتب ما, ما قبل أو ما دي په كم جدل دوان دي دل دوم كم خبري دا ترکیبي دي چې دا كم د ماقبل كم دफार مونږ هغه او خصم پهل البرهان و من خصمي پسې متعلق دي دا, دا جدال نه دي په معنی دا دل جدل دا, دا من صبر غرزولی دي کلمات الله څو کې غرزولی جګړه کوون کوله فی فيه بسکه جګړه کوله په دین د الله او خصما ونه هم جګړه سره مطلب دلیل سره جګړه نو کم جدلت جد دیر, دیر کارتا را غرزولی دي کلمات الله من جدلن د جګړه کوون په جګړه کوون کوله کو را فيه چې په دین د الله کې او نبیلی اسلام کی جگړه کوله وقم خصم المرحان او ډیر ګرځه د غالب شوی دی دلیل د اسلام من خصمي په جگړه کو, کو باندې کفا کبنا علم فی الامی معجزتا فی الجاهلیه د و تعالی فی الیوتومی تا 139 نمبر به او بده کې د نبیلی اسلام دو سلام نه مخکې نه مختلف معجزات هغه نو دل ده که در تون معجزه او اغا معجزه چې د قرآن پشانته در نوی علیه صلاة و سلام ده او در قیامت در بایده اغدا ده چې په زمانه د جاهلیت کی د در د در پارس ترتیب نجوڑی دو استاز لیشت در امی ده او اللہ تلاول علم ورکو او داس علمو چه اغا مجمع کون که ده د اولین و داخلین دا را اسومره اولين اخرين جرشي ودي اوسومره رازي داخل <سؤال> ټول علم الله تعالی نبی اسلام و سلم تور کړی دي لیکلو طاقت نبی اسلام لور کړو سره دین چې بکه ماشر کې لوي شو پایي ماشر کې زدق نوو کړی نو په داسې ماحول کې چې د زدق ترتیب نشته او یو 19 سره د دومره علم سره خبرې کی او دومره قابلیت سره خبرې کی نو بس دا خبره د معجزې د فار نور معجزې سره تاسو کې نو دا کفاکہ د مخاطب تنظیم راځي ای مخاطبه نور معجزې لټول پریدا کافی د تعالی را د جهاد د معجزې معجزتا د جهاد د معجزې دا خبره چې هغه علم د نبی اسلام صلي الله علیه دی په حالت د امه التوب کې نبی اسلام امیده اولتانا ولا علم دا بده معجزې کافی د تعالی لپاره نور څه غړي کفاک بلیان می کافی د تعالی د جهاد د معجزې بل علمی دا باز آئی دا دا. نو علم له بازای در نو سشيک ابي تعالى علم بي انتهاء علم بي انتهاء د نبيله سلام في الامي او امي كه په امي کې فل جاهليته په کومه کې په زمانه د جاهليت کې او تاديب او کافي تعالى راي مخاطبه ادب دالنا تلا نبيله سلام لره فل يوتي په زمانه د یتیم والیکه اے <تصفح> مخاطب قدس النبی علیہ السلام په موجیزه په شوینه ول دوی موجیزه دو د غره چې په زمانه جهالت کې د امي حالت کې امي حالت کې الله تعالی ود به انتها علم خدا تا د بر کفید او دوی موجیزه نه چې په حالت د یتیم والیکه الله تعالی د نبی علیہ څنګه ادب او څنګه تادیب کړی دي څومره پالنه کړی دا او ادب تعالی ور کړی او د نبی له سلام دو ایله مبارک کم خپل تفصیل او غمه ذکر شو چې د معراج سفر باندې نبی له سلام دو سلام تعالی او د ادم متعلق دا نبی له سلام دو د پلا فات شو دي او بیا دو کم ما شومان بد عرب باندې او تخلق پرورشت مدې چانه بوتو نو بیا هغه پورو واقعې د سیرت رازي چې بیا د نووي رسول الله د خپل رضاي مور بي بسر لړو او, أو اللہ اللہ اللہ اللہ د هغه باندې چله تله کم انعامات الله تعالی وکړه او ټول سیرت کې بیا په تفصیل سر راځي خو دلته کی صرف مصنف رحم مخاطب ته اشارتن تن وې کته د نووي رسول الله موجودو په صلي کې دلې او معجزه یې طلب کړي نوتا د باربس د قام موجوده کافی دی او چې تنويلي سلام اومني یو اغه به انتها علم د پزمانه جاهلیت کی او نوويلي سلام په داسې حال کې چې اومه دي او بل ادب د نوويلي سلام عبد السلام دی الله ولاور کړ دی په حالت د یتیموالیک کفاکا دا کفان کا دا کجې هر به خطاب دی مفول بهيري مخاطب د فارازي با بل علم کې بازاید نه علم جې دا محل مرفود دی او لبزن د بعد وجهه مجرور دی نو کا پیل دی او دا کمفل به دی او العلمو دا العلمېلی سر کې دل ت فیل د کافااکل او فیل می د جار مجرور د مطالق په حالی محضوبه د علم نام چې تقدیر سری او راسیخن کفا راسیخن ف میږ کاپ د تعاله اگر انتحان علم نبیل سلام چیز را سخت بچا کی پا امی کی اگر انتحان مطالق تے اگر انتحان حال دا علم یعنی کافی دا تلرا علم پا حالکون دا دے علم جدا را سخت پا کې کی او موجزتن جدے دا تمیز دے دا تمیز دے نما قبل بان کافی دا تلرا سشی د جہت د موحزیسی او فیل جاہلیت دا جار مجرم متعلق تی پر حال محضو پا دا علم بسی لگا سنگا چی فیل امی آگا بسی متعلق اتغرنگ دا فیل جاہلیت دی بسی متعلق تی او دا وطا دیب پیل یوتومی چی دی وطا دیبو دا ماتون تی پر علم ماندینکا فا کا بیت تا دیبی فیل نو کا پیل مفول مو فول شو فو. او تادیب دا پائن شو او فل یودمی پس دا فل یودمی دا جره مجو مطالید به حال محفوظه د تادیب پس یینه تادیب حال دا تادیب دل حال دل ته حال مقدر دی افلیو تمی پس متالفت نو دا تادیب فل دا به علم ماندا اتفت نو دا بعد لاند لازم کافکا بلن کیفی تعالی اې مخاطبا هغه به انتهاء علم د نبی صلی الله علیه و سلم په حال کې و نو ویلم کې د راسخ په غوږم کې د د معجزي کافی تعالی راینم د سو د سو جهت د جهت د معجزي فل جاهلیت دا علم پکم مخه راسه وو فل جاهلیت په زمانہ جاهلیت و تعالی به کافی تعالی دا ادب ور کول د الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام درا فی جو تمی بحالت یتی مولکی قدمته بمدین استقین به ذنوب و عمر مضاف الشعر والخدمی دا 140 نمبر میت ته او دنت نه هم بس شروکی په بیان د توسل الی النبي صلی الله علیه و وسلم نتیجه نوست چې سم اشعار دینو د دې کی مصنف رحم الله د خپل تصدیق د لیکلو غرض مه تا او غرض داګه دا دی یوه یوه بیمار په اول کې مونږه نو دوي جناشاس په مفاهیم نه ملي سلام الله سلام په خدمت کې با سو اشعار الیکم اغه نبی علیہ السلام در علیه کما غرض به کیدو چې کیدی شي دا ما دا سخت فدی سره آسان شي الله تعالی به هغه آسان کړل دند کی ذکر کوي نبی علیہ السلام تھا توسل و وسن او لم توسل تفعول بابدي هو وسن لام جدا په کړي په اس دي او توسل د دوه سيزون ممس کې واسيتي دی لکه دي کې مختلف باسوونه خلق کوي علاقه توسل توسل جائز کنه ناجائز دی نبي apparatus سره کوم اعمال مختلف اغه الفاظ او لمزي پر کوي او د اختلاف راځي او توسل دی دی کیږي چې د الله جل شانو ہونا تخپل ځان نه پاره او حاجت غوښتل و ومنس کې یو ذات یا یو عمل اغا واسطه جوړو جو واسطه جوړو جو سره ختمو کی او اغا جگمده واسطه کی یا یو څنے بل نیک عمل کی اغا الله تعالی د واسطه کی الله تعالی د دې عمل په برکت باندې لکه د حدیث د بوخاری کی بوخاری شریف کی هغه درو کسانو واقعا ذکر ده شریبه یو غار کی گیر شو نو د هر کاستقبل ځان نه نجات تفارخ خپل یو یو نیک عمل چي کړه وو ته معلوم اوغه په اخلاص سره د الله د یاري د وژن شو نو غین الله تعالی د وسینه کړلې او زاد د مننه سړی یو زاد یو یو طریقه دا یو کاستو وي د مننه بار چې د دوه غوړ او بلدانی چې سړی وی او لکن دا اللہ تعالی راستا قریب بند دی ستا یو نیک بند دن تا تا یو خوخ بند دن لده با تو فعل باندی زمارا سوال کبول کی یو با دی طریقی سری نو دیتا تاو سلوی لکھی دیتا تاو سلوی لکھی بیان سوک اعتراس که سری با خفل زان لگ اللہ تلانا قولی نو خوالی نو مونگا گان لبیختر او جی سری ووسړی وی جذبه توسل کوم نو دغه نه بل نمې سلام درو سلام عمر رضوته وي که ته وېسخه نه سره ملاقات و زما په سلام وای بلدا ددخل ځان نه 파را د مغفرت دعا با باندې غواړه عمر رضوته درجی ته وګور او د وېسخه نه درجی ته وګور ان وېسلام ته ته ته وای چې د مغفرت دعا وکړه علي عمر رضوته خپل ځان نه باندې شو وختلې یا نبیه علیه السلام <سؤال> با دیو نبیه علیه السلام با دیویتو چیتی دا غدن با درجکوی لویتو اید زان دا پارت پا خبلا نماغفرات دا مختلف دا سی آثار موبود دیو و دن دا کی تواصل زکر که نبیه علیه السلام تا خدمتو بی مدیهن خدمت میں اپود نبیه علیه السلام په کلام مدیف سره استقینو بھی زی طلب کم زو طلب دعفکو ما پا کلام سره سرا دستش ذنوب عمرین د ټولو مرد ګناهونه مازاج مخکمه کړی دی په شعر په شیر ګویا کی ول خدمی به نورو خدمتو کی ټول عمر تیر شو ش اشحال میوي دی د خلکو د خوشاله ول لپاره نو مختلف خدمتونه میکړي دی چې پایې کی به زمان الله تعالی رضا ونه وا د خلکو د خدمت د خلکو د خوشحاله لپاره نو د هغه ټول ګناهونه مافي جگمنده پدې کلام سره غواړم قدمته دا د خدمت نه خدمتو خدمت میوکو <تسج organise> هو نوویل صلی الله علیه وسلم ته زمیر راجی مدیح نہ مدحینه دی مدیح نہ مدحینه دی ان کلام جو باغي د چاستای نه صفه دوش فاعل وزن دی هو استقيل جو دی استقيل و دا د اقالینن او اقالته کم دی دبمانه دلته کی دا طلب دعفه طلب دعفه قالاته اگا په بیع کی مراجب کتاب البنوکی <سؤال> اگا فسادا بیعیده اگا اگر بسکولی دلته دلتم موجود دی ختمول <سؤال> عفا طلب دا عفا دونو دنوب و عمریم گناهون در طول مرم ماذا في الشعر والخدمی ختمتو دا پیل پایین مخول بهیدی بی مدیهن مطالک پیل پایین پیل پایین استقیدو بیازان پیل پایین او دا بمدیحین جری ننا بیهی نامو طالب مستقل و بسید او غنوب عمرین جری دا مرکب ذفی مفول بی استقیل دی نو پیل پائل او مطالب مفول بی جریو د شیدہ جملہ پیلیا صفت د مدیحین دی او یا مدیحین موصوب ت استقیل بی دونوب عمرین دا صفت دا موصوب, موصوب سبب مجور د بازار جریو مو طالب د خدم و بسید او دا مضاف فی شعر مضافین پائل فی جار له اشان له ما طوفن له هې ووهر بیا تخته او خدمی دم معطوف معطوف علیه الصلخ <سؤال> المعطوب نہ مجرور د فی جار جار مجرور متعلق شبه مضا پیل بس او پیل پایل او متعلق جمله پیلیاں دا به محل جر کې دا صفت دا عمر له نومر موضوع مضا الیخره صفه موصوف صفه دم مضاف له هی د ذروپ شو او ذنو مضاف مضاف له هی او بولبین استقیر شو قد ايه دیوار سنه دا یعنی بدی ترکیس را دا داد دی دا بیت ترکیب شو خدم توو بی مدیهن خدمت می اوکو یعنی بیلی صلاة و سلام پا کلام سره سرا او سغرز می غرز دادي دا دا استقینو بیهی سطلب دا عفو کم پا دی کلام سرا ذنوب عمرین چیزا ما در چول عمر گناهن اللہ مافکی مازاج مخمی کلی دی دا سی گناهن یا دا سی, دا دا سی دا عمر دا مازاج ری دا حان دا سفت دا عمر دی نو داسي عمر مزاج تیر شو دي په شعر او شعر کې ولکه د می په خدمتونه کوي د دې په